Capitolul 5. Iar despre anii și despre vremuri, fraților, nu aveți nevoie să vă scriem, căci voi înși vă știți bine că ziua Domnului vine așa ca un furt noaptea, atunci când vor zice, pace și liniște, atunci fără de veste va veni peste pieirea, ca și durerile peste cea însărcinată și scăpare nu vor avea. Voi însă, fraților, nu sunteți în întunerii ca, ca să vă apuce ziua aceea ca un furt, căci voi toți sunteți fiii ai luminii și Fii ai zilei, nu sunteți ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să privegem și să fim tregi, fiindcă cei ce dorm noaptea dorm și cei ce se îmbată noaptea se îmbată. Dar noi, fiind ai zilei, să fim treci îmbrăcându-ne în a credinței și a dragostei și punând coiful nădejdii de mântuire, că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândire a mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că vegem, fie că dormim cu El împreună să viețuim. De aceea îndemnați-vă și zidiți-vă unul pe altul, așa precum și faceți. Vă mai rugăm, fraților, să cinstiți pe cei ce se ostenesc între voi, care sunt mai mari voștri în Domnul și vă povățuiesc, și pentru lucrarea lor să-i socotiți pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiți între voi în bună pace! Vă rugăm însă, fraților, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva, cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos, Iisus pentru voi. Duhul să nu stingeți prorocile să nu le disprețuiți, toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare răului. Însuși Dumnezeul pace să vă sfințească pe voi de săvârșit și între Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească, fără de prihană într-o venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Cel care vă cheamă, El va fi îndeplinit. Şi El va și îndeplini fraților, rugați-vă pentru noi, îmbrățișați pe toți frații cu serutare sfântă. Vă îndemn, stăruitor, pe voi întru Domnul, ca să citiți scrisoarea aceasta a tuturor sfinților frați. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin.